välkomna ska ni alla vara till ett nytt avsnitt av podcasten Dolt fakta tillsammans med er världs Och Kära lyssnare, nu är det höst för löven har börjat falla ner på våra gator och SL har ännu en gång, ännu en anledning till att komma för sent med tunnelbanan och övrig trafik. Eh, och det har ju aldrig slagit fel Så att eh, det blir väl samma sak i år Och sen får vi väl se då hur vintern blir Om den blir lika extrem som den blev Vad blev det då? För två år sedan eh, Då det var så otroligt Mycket, mycket snö och året är innan innan på också självklart Men eh, vi får hoppas på att det inte blir lika extremt Som de åren Men i alla fall snön, eller snönslöven har börjat falla nu Och eh, vi är verkligen inne i höst I en höstperiod och ja, det regnar väl i princip 24 timmar per dygn I alla fall där jag befinner mig Och eh, ja, vad ska man säga det, det är höst helt enkelt Det är bara så det är, det är att acceptera Men eh, det är ändå helt okej okay, För alla årstider har ju sin lilla skärm, Sin lilla grej Och eh, en del tycker inte alls om höst Men jag ser i alla fall som så Att ja, visst, alla årstider har sin skärm sin Och självklart sina negativa delar också Och det är ju som det är Det är ju bara att acceptera Vet du vad, nu när jag kom hem här nyss eh, och från jobbet så fick jag hem ett eh, reklamblad från någon märkesbutik eller någon eh, sån här internetsida där man kunde köpa märkeskläder. Och då sålde de Björn Borgkalsånger till bra pris. Nej, det är mitt vore roliga. inte Björn Borgkalsånger, men eh, jag har ingenting emot det. Men eh, det var lite eh, ironiskt, de här bilderna som de hade då på... Sådär vältränade, snygga killar med Björn Borg-kalsonger. Då tänker jag att ah, ja men bra, då köper jag sådana här Björn Borg-kalsonger då. Och sen så kommer jag också se ut så där muskulös, vältränad, lite grann som stålmannen. Så sätter på mig mina kalsonger och liksom går in på toaletten, sätter på mig mina kalsonger och så kommer jag ut som en Du. Ungefär så, jag hoppas på att det blir så i alla fall. Men ja, det är ingen anledning till att beställa. Ingen anledning till att beställa kalsongerna, men jag bara säger att det är lite... Lite falsk marknadsföring fast ändå inte med tanke på att de eh, ja, de säger ju inte att du blir så. Du ser inte ut så bara för att du har de här typerna kalsonger utan de bara har så kallade snygga modeller enligt eh, dagens eh, normer. Ja, whatever, det är bara en tanke som slog mig på vägen hem. Eller på vägen när jag, när jag kom hem hit. Eh, när jag kom hem. Helt enkelt. Hur svårt ska det vara? I alla fall. Som ni vet, det var ett bra tag sedan. Jag satt här och spelade in. Jag kan sitta här och dra en helvetes massa ursäkter. Ni kommer då inte lyssna för ni kommer inte bry er. Eh, antagligen. Men eh, det har varit mycket att göra. Mycket som har hänt. Eh, på jobbet och så vidare. Vilket har gjort att det blir lite svårt att... Eh, ja, ta, få tid helt enkelt till att sitta här och spela in. En podcast. Eh. Men... Eh, ni behöver inte oroliga för att eh, men podcasten kommer ju att fortsätta. Även fast intervallerna, det känns som att det blir längre och längre hela tiden. Snart är väl halvårs mellan rum varje, nej, kanske inte ett halvår, men det känns som att det drar ut på det mer och mer varje gång. Och det är inte min tanke. Utan det bara blir så helt enkelt att eh, avsnitten kan ibland verkligen ha enorma mellanrum mella, mellan varandra. Och sen upptäckte jag också här om sisten så att. Eh, alla avsnitt jag har lagt upp hittills på hemsidan har försvunnit. Inte själva alltså inte själva avsnitten per se, men mp3-filen har försvunnit. Och jag blir lite fundersam varför detta har hänt. Jag vet inte alls varför. Men ja, det finns säkert någon otroligt logisk förklaring till det också. Någonstans på vägen. Det enda jag vet i alla fall är att jag inte har... Har tid, jag kommer inte ha tid i, i alla fall i nära framtiden att sitta och lägga upp alla ljudfiler igen. Utan ni får leva med att de, de ligger borta ett tag i alla fall. De kommer borta från hemsidan ett tag och eh, så kommer det nog att vara en tag framöver. Men ni får njuta av eh, det här avsnittet. Och för att även bryta isen lite grann med er, ni kanske är lite sura och lite upprörda att jag var borta så länge, så kan jag i alla fall meddela att det ligger ett till avsnitt uppe på hemsidan i samband med detta avsnitt. Så om ni scrollar ner några snäpper med en mus så kommer ni se ett program som ligger precis under detta som tanken var att jag skulle det mycket tidigare men det har inte blivit av. Så att, ja, det ligger uppe nu i alla fall. Så nu har ni två program och er i tills det att jag kommer tillbaka hit och spelar in ett nytt program om att om bryta is, faktiskt, jag tänkte göra en liten annorlunda grej. Jag tänkte dra upp några roliga skämt för att få er på lite bättre humör. även om det är grått och gråtrist hemma och ser och det regnar och det är liksom allmänt grådaskigt ute. Därför tänkte jag dra några roliga skämt för er då så att eh, ni kanske blir lite gladare. Ehm, och de hade jag lagt här någonstans och det var jättebra. Nu ska vi se här vad jag lade om någonstans. Kan det vara så att de ligger här någonstans? Då, då, då. Där var de, ja. Nu ska vi se. Jo, här är några roliga skämtar innan vi kör igång programmet på allvar. Då. Eh, vi ska se. Vi börjar med den här då. Vad kallar man en man som har förlorat 98% av sin hjärnkapacitet? Kastrerad. Haha, Jätteroligt. Eh, vi tar ett till skämt då den går så här, busschauffaren som inte kunde säga S Flappna av, flappna av, alla får fitta <laughs> Det är lite roligt faktiskt Jag tar ett till skämt här för att bryta lite mer is En syrian åkte bilen när polisen stoppade honom Och polisen säger, grattis du vinner 20 000 kronor för att du är en av tusen bilister som använder bälte Och syrianen säger, tack så mycket Och polisen då vad ska du göra med de här pengarna? Och Sirianen säger. Ja, jag har funderat på att skaffa körkort. Och då säger han flickvän till polisen. Han vet inte vad han säger när han är full. Samtidigt säger den i baksätet. Fan, vi kommer aldrig komma fram med den här stulna bilen. Och då säger polisen då. Ut i bilen, ni får inte pengarna. Och när de kliver ur bilen hörs en röst från bakluckan. Som säger. Är över gränsen än? <laughs> Okej, ni behöver inte skratta åt den. Men det var lite, ja. Okej. Vi tar en sista skämt innan vi kör igång Det här är en Det är en tjej och en kille som pratar då. Så säger tjejen så här: Hej, och killen då äntligen, äntligen, jag har väntat riktigt länge nu Och tjejen Vill du så alltså gå? Killen, nej vad har du fått det ifrån? Bara tanken får man på något dåligt Tjejen, älskar du mig? Killen, självklart Alla tider på dygnet Tjejen, har du bedragit mig någon gång? Killen, nej aldrig, varför frågar du ens? Tjejen, vill du kyssa mig? Killen, ja så fort jag får tillfälle till det. Tjejen, skulle du någonsin slå mig? Killen, är du galen? Du känner väl mig? Tjejen, kan jag lita på dig? Killen, ja älskling. Och så säger tjejen då, älskling. Och nu, det där var ingen roligt. Men om vi nu vänder på det här och läser nedifrån och upp istället. Så går det så här. Tjejen, säger då Tjejen säger då, älskling Killen, jag älskling Tjejen, kan jag lita på dig Killen, är du galen? Du känner väl mig Tjejen, skulle du någonsin slå mig Säger killen Ja, så fort jag får tillfälle till det Tjejen, vill du kyssa mig Killen, nej aldrig, varför frågar du ens Tjejen, har du bedragit med mig en gång Killen, självklart alla tider på dygnet Tjejen, älskar du mig Killen. Nej, var har du fått det ifrån? Bara tanken får man på dåligt. Tjejen. Vill du att jag ska gå? Killen. Äntligen, jag har väntat riktigt länge nu. Och så säger du tjejen. Hej. <laughs> Okej, okay, den var väldigt lång utdragen, men <laughs> den tänker man lite roligt när man liksom läser den. Jag kan väl jag säga anta att den är roligare att läsa än och köra muntligt, men ja, i alla fall. Den var lite rolig. Tyckte jag, men ni behöver inte dela min humor. Direkt så. Eh, vad ska vi göra nu då? Jag har ju sagt till nu, jag har ju sagt till här att det ligger till program uppe. Plus det här programmet. Eh, och jag har också förklarat att eh, de tidigare MP3-filen har försvunnit. Ingenting har gjort med flit utan det har bara blivit så. Jag vet inte varför. Och eh, de kommer inte komma upp inom en, en snar framtid i alla fall. Så här är det i alla fall att. Jag var i Barcelona nyligen i ett jobbrelaterat ärende. Och för er då som inte var med på geografilektionerna så ligger Barcelona i Spanien. Då Och som vi alla känner till så är ju Spanien ett land i kris just nu med 25% arbetslöshet. Och då pratar jag självklart om Europakrisen som råder i hela Europa- Sverige har ju klarat sig relativt bra just nu. Risken är väl att vi kommer att klämmas dit på ett annat sätt också i slutändan. Men vi får se hur det där kommer att arta sig. I alla fall så var jag då i jag var i Barcelona och när man är på så här jobbrelaterade ärenden så kan man få en del tid över till andra saker. Och det jag stötte på när jag var i Barcelona det är faktiskt en, en fredlig demonstration eh, mot den här, man säger, nedskärningarna och eh, de nya lagarna och reglerna som, som sätts upp i och med att man försöker då, man försöker rädda ekonomin i landet. Eh, och som vanligt då, så sparkar man ju neråt eh, när det blir sådana här kriser. Och det är precis det grekerna upplevt nu att eh, att. Eh, politikerna sparkar neråt att man gör nedskärningar för den så kallade arbetaren då. Och för er som inte vet vad jag alls pratar om just nu, så pratar jag alltså om eurokrisen och ni kan även gå in på Wikipedia och läsa om den här eurokrisen, en liten så här kort sammanfattning om vad det handlar om. Och jag kan väl läsa kanske ett, fyra rader vad som står på Wikipedia lite snabbt. Eh, eurokrisen heter i alla fall då artikeln på Wikipedia. Då står det så här. Eurokrisen, även kallad skuldkrisen i Europa. Ja, det var ett väldigt andefattigt namn. Men skuldkrisen i Europa. Syftar på den kris som uppstod i början av 2010 till följd av snabbt växande statsskulder. Och risk för att försämra betalningsförmåga i några av eh, europeiska union unionens medlemsstater. I synnerhet Grekland, Portugal och Spanien. Detta föranledde en förtroendekris samt ökade räntor på statspapper och kreditförsäkringar, Credit Default Swap eh, mellan dessa medlemsstater och andra medlemsstater inom EU huvudsakligen Tyskland. Och så det var väl lite grann så det började smått eh, i en väldigt kort sammanfattning. Men ni kan gå läsa det på Wikipedia så får ni en liten, liten sammanfattning. Eh, klart, helt klart så är ju eh, krisen mycket, mycket, mycket, mycket mer avancerad än vad den där artik artikeln anger. Men ja, har man ingen alls uppfattning om vad som händer i världen så kan det vara en god idé att gå in och läsa där. I alla fall, det här, det här jag nämnde om om att jag var i Barcelona nyligen. Eh, anledning, anledningen ska jag säga, till varför jag drog upp det är för att jag ville ge min lilla syn på hur jag upplevde Spanien just nu. Med tanke på att de har då den här 25% i arbetslösheten. Och får jag vara helt ärlig, eftersom jag var inne i centrum i Barcelona så märkte jag faktiskt inte av krisen på det sättet. Men pratar man, jag pratade med en del människor när jag var där. Bara för att ja, få en uppfattning om, om hur spanjorerna såg på den här krisen. Eh, kan ni tänka er, jag pratade med människor. <hör> I alla fall, jag pratade med en spanjor då som förklarade att... Eh, Stor del, alltså En stor anledning till varför det har blivit så en kris är för att, enligt de själva i alla fall, en aspekt på i alla fall det är för att man betalar inte skatt samma sätt, på samma sätt som man gör i Sverige då, alltså till staten. Det sker mycket svartarbete, det sker mycket på sidan av grejer och man är inte tvingad på samma sätt till att betala skatt vid vissa eh, transaktioner, när man till exempel köper hus eller ja och så vidare, köper varor på olika sätt. Det är inte lika kontrollerat som det här är i Sverige. Och det har också gett ett unders underskott i kassan. Eh, och vi börjar prata lite grann kring det här med banker som eh, vi har varit inne på så många gånger tidigare. Eh, och eh, ja, deras syn på banker kanske inte var heller den. Eh, den vackraste, om vi säger så. Men i övrigt så märkte man inte av det så mycket. Den direkta effekten märkte man inte av som ska man säga turist eller som bara förbipasserande. Utan det var liksom ganska lugn stämning ändå. Men jag antar att så fort man kommer utanför stan och kommer in i vanliga, alltså vanliga spanjorers liv, i deras privatliv, så kommer man att märka av krisen på ett helt annat sätt än om man som förbipasserande bara tar en titt och försöker göra en bedömning. Men det är i alla fall ett väldigt nervöst läge för Spanien just nu. Och vi håller ju självklart tummarna för att vi kan lösa det här. Men jag ser inte någon lösning på det här. Med tanke på att nu börjar man prata istället om ett ännu starkare samarbete genom en bankunion. Och herregud vad bra det här ska bli istället för att försöka upplösa den här jävla skiten som man nu har skapat. Och... Och liksom sopa det här under mattan Och säga att ja ah, men det där var ju jättebra Men vi syns sen istället Nej nej då ska man försöka förstärka samarbetet Och dra ner Dra ner länderna i ännu starkare kris Och ännu mer skuldsättning För det är precis det som kommer att ske Precis det som kommer att ske Desto mer vi centraliserar Desto mer destruktivt Kommer hela det här systemet att bli Det kan ju ni sätter upp och snurrar på tänkte jag säga, men det kanske inte ska göra. Och då kan vi prata om att det här prata om, om, om det här med djuresanarbetet. Kommer det att hålla överhuvudtaget? När kommer vi att inse eller när kommer politikerna i alla fall att inse att det här är ju bara skit. Däremot kan jag tänka mig att de just nu håller masken ganska väl. De inser väl att ja, det här kanske inte var så bra som vi trodde men vi har spenderat otroligt mycket pengar på det här. Så att... Eh, något måste vi ju göra för att försöka rädda det här nu, och, och så vidare. Så att det är ju lite grann som svenska staterna som har fått kritisera eh, och, och ja, tycka att det här är dåligt. För att, eh, då, kommer det, då kommer det hela samarbetet att falla om, om, om kritiken blir för stor ska jag säga. Och det är ganska intressant för jag lät en artikel här på, nu ska vi se, Svenska Dagbladet var det. Och då skrev de en artikel som heter Skatt är svenskens största utgift. Och där säger de att en person med 25 000 kronor i lön bidrar med hela 17 200 kronor i skatt per månad. Här i Sverige då. Och det har då Institut för in, institut, Institutet för privatekonomi på Swedbank räknat ut. Och då tog de fram siffror här på hur mycket vi... Alltså som medborgare betalar i EU-avgift varje år. Och då står det så här då i artikeln: Enligt bankens uträkning bidrar ett typhushåll med en ensamstående löntagare med 140 kronor per månad eller 1700 kronor per år till EU-avgiften. Så du och jag då som skattebetalare betalar alltså 1700 kronor per år till den här EU-avgiften. Då kan jag tänka mycket pengar vi har spenderat i det här projektet. Jag kan förstå att man försöker hålla maskan in i det sista och istället då försöker utöka samarbetet med tanke på hur mycket vi har investerat i det här. Men samtidigt kan man väl då också erkänna sitt misstag och säga att nej, det här blev inget bra och nu är det lika bra att vi drar oss ut härifrån och behåller kanske vårt, på ett sätt, ekonomiska eller vårt vår handelssamarbete som vi en gång hade en gång i tiden som EU började med. Alltså ett handelssamarbete. Vi Öppnade upp eh, eh, marknaden. Helt enkelt. Och nu, alltså, som jag sa tidigare. Då, nu börjar man snacka om bankunion. Och det, just som det ser ut nu. Så är det inte så aktuellt att vi går med. I alla fall inte till vårt kärre statsminister. Men han kan ju också spela ett spel. Eh, för att det ska se bättre ut. Han är väl säkert jättesugen på det här samarbetet. Men. Eh, vi får väl se hur, hur det blir med den saken. Eh, vi skulle ju vilja ha lite mer att säga till om. Eh, i den här bankunionen om vi ska gå med i den. Men du kan ju inte räkna med att Sverige som land kommer få någonting att säga till om i, i det där samarbetet. Inte. Och sen har det ju hänt en till ganska intressant grej som jag läste om här härom sistens också på Svenska Dagbladet. Och nej, jag gör ju inte smyrklart på Svenska Dagbladet inte för, inte för det, men eh, om man vill få någon sån här bara en ytlig bild av vad det är som sker i världen så är det en ganska lämplig Lämplig kanal att gå till Inte för att man ska tro på någonting av det de skriver på det sättet Men man kan ändå få en liten, liten sammanfattning Av vad det är som sker runt om i världen I alla fall Och då läste jag, det här var ju från en dag sedan va? Så jag vet inte om han varit här, jag kommer inte ihåg När han skulle komma hit Men då så skrev de att George Soros Ska besöka Sverige Och då lade typ artikeln så att eh, Superkapitalist eller humanist Vad är han för något? Och på något sätt så var det någon slags sammanfattning av att ja men han är så duktig för att han har eh, donerat massa miljoner till välgörenhet. Men ändå så har han ju sänkt lite, han har ju sänkt eh, länders valutor. Men det gör ju inte så mycket. Men ja, han är ju lite humanistisk. Mm. Jättebra, så jävla fint ord också. George Soros är ingen humanist. Tänk hur många liv han har förstört genom att sänka länders valutor för sin egen vinningsskull. Tänk hur många familjer som har gått i kras på grund av denna människa. Sen kan han donera hur i helvete mycket pengar han vill. Han är fortfarande ingen humanist. Allt han tänker på det är hur han ska kunna tjäna mer pengar. Hur han ska kunna dra nytta av dagens läge. Han är ingen humanist för fem öre. Superkapitalist? Ja det håller jag med om. Humanist, nej. Man är inte humanist när man förstör människors liv. Och du kan inte komplettera det genom att eh, donera en massa miljoner. Det är som att du skulle skjuta eh, 200 personer rakt i pannan. Och sen eh, donera 50 miljoner kronor till någon slags eh, välgörenhet. Det gör inte dig till humanist. Däremot gör det dig till galen. Ja, det, det håller jag med om. Den här artikeln. den... Eh, det gjorde mig faktiskt spifärdig att man ens kan rättfärdiga en sådan en sådan människa. Jag förstår inte det. Tänk på 90-talet. Det var ju Soros som sänkte den svenska valutan som vi fick kris här i början i Sverige på, i början på 90-talet. Hur mycket skit fick inte eh, småbarnsfamiljer familjer generellt runt om i det här landet att få sin ekonomi att gå ihop. Folk som satt med lån, folk som hade det knapet innan. Hur många som hann i skuld, skuldfäller skuldfäller fortfarande är det idag fortfarande har betalningsanmärkningar. Deras liv är förstörda och jag kan garantera att självmordsgraden ökade ganska drastiskt i det här landet också under den här krisen. Så den människan är verkligen ingen humanist. Jag förstår inte ens om man kan försöka rättfärdiga en sådan människa. Det för mig helt helt ofattbart. Och sen ska vi gå in på en till rubrik som jag läste. Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken vilket mediebrus det var ifrån men eh, så media generellt är ju lite som de är men det blev en stor härlig rubrik. Jag tänker en stor rubrik. Det är inte en liten notis i tidningen utan vi snackar alltså en stor rubrik om hur en tjej fick 64 000 så kallade likes på Facebook för att hon stoppade ett rån. En stor artikel. Alltså, vem bryr sig? Och sen så finner vi då alltså, små, små, små spalter eller ens någon typ av rubrik kring så alltså, riktigt relevanta nyheter om, om det som händer i Syrien, om det som händer i i Europa, Bryssel just nu när vi har viktiga möten om hur Europas framtid, våran ekonomiska framtid, det som händer i Grekland det som händer i Spanien, Portugal eh, valet i USA alltså mycket, mycket, mycket, mycket, mycket mer relevanta saker än någon som fick 64 000 likes på Facebook för att hon stoppade drön. och det är så, exakt så media ser ut också exakt, exakt så man gör allt för att sälja lösnummer, men man bryr sig inte alls om att vara journalist. Det handlar bara om pengar. Vart tog kärleken till journalistikvägen i det här landet? Och Ja, nej, det alltså... Vi har ju ingen objektiv nyhetskanal. Vi har ingen objektiv media i det här landet längre. Vi har inte det. Det finns ingenting man får acceptera det helt enkelt att vi har eh, ingen ingen objektiv media då, då får man ta det för vad det är och acceptera att det är så och göra det bästa av det och sen försöka ta på fakta på egen hand på, på ett eller annat sätt och gå till andra nyhetskanaler runt om i världen och sen försöka ta på sanningen däremot är det väldigt, väldigt, väldigt svårt att eh, ta reda på saker och ting som händer kring, runt omkring i Sverige med hjälp av andra nyhetskanaler Runt om i världen. För de skriver inte om små saker. Som, eller definition små saker som händer i Sverige. Utan här kan då media sitta och vinkla och vända och ha sig lite igen hur de vill. För att vem ska kritisera? Vem ska kritisera? Finns det inte på tv? Finns det inte i tidningen? Ja, då finns det inte. Det måste finnas där. För då lyssnar folk. För det är där man syns. Och vi har blivit så inlärda i våra system, i våra hjärnor att det är, det är bara så att det som finns på tv, det som sägs på tv, det som står i tidningen, det måste vara det måste vara rätt för de har schyssta upplägg, schyssta produceringar av program och det är musik, kolla, de sitter där i kostym i finkammat hår så det måste innebära att de här personerna är smarta och de, de vill allas bästa för de har gått, de har fått examen i... I vara dum i huvudet. Nej, men ni förstår hur jag menar. Det är liksom så otroligt, otroligt vinklad medie i det här landet. Och det är så många som har blivit drabbade på vägen. För att en viss journalist eller en viss tidning vill få sin lilla vinkel eller sin lilla nisch. De kan sitta och fråga en person 25 gånger under en intervju samma fråga. Bara för att få fram ett svar. Men när man till slut då rockas säga någonting annat än det svaret man har sagt hela tiden. Ja då tar du med det klippet. Och så vinklar de det, Och så klipper de någonting igen och har sig. Och sen så lägger de upp det. Det är så det funkar. Och det är inte, det är inte journalistik. Det är inte journalistik. Det är någon slags nästin på utpressning. Det är vad det är. Och jag tycker det är en obehaglig miljö vi ställs inför när man inte ens kan få objektiva nyheter längre. Jag vet inte hur ni känner men jag menar, hur ofta har man tid att gå in och forska omkring saker och ting och försöka få en korrekt bild av situationen? Nej, det gör man ju inte. Man läser sin tidning, man, man tittar på tv och sen så är man nöjd. Så har man fått sin liten, liten dos där liksom som har lite koll på läget. Det är i alla fall så majoriteten av människorna. Och sen går de till jobbet, eh, blir trötta, så går de hem, käkar, sover i princip. Och eh, hela tiden så blir man ju fylld med bara lögner och förtal. Det är bara eh, populär journalistik hela vägen. Och eh, det borde bli någon slags förändring på det här. Och det skulle vara värt att diskutera hur vi skulle kunna förändra mediebruset. Eftersom vi lever i ett kommunikationssamhälle så är ju kommunikation idag viktigare. Så otroligt viktigt. Eh, för att vi är hela tiden, tiden fyllda mer med information. Och ja, då kan man också ständigt fråga sig då. Vem skulle ta på sig ansvaret att skapa en objektiv eh, typ tidning eller något sådant? Vem skulle göra det i det här landet? För det måste finnas någon slags egen intresse även när man startar en sådan tidning. Så det här kan vara värt att diskutera. Har ni något förslag så får ni jättegärna kommentera på det. På det här jag just pratade om. En objektiv media. Eller en objektiv tidning. En objektiv nyhetskanal. Vad vet jag. nåt till sådant. Så att eh, vi får se hur det blir med här i framtiden. Och sen var det ganska intressant för jag hörde att eh, hon Bonnier-tanten där som eh, har hand om DIEN bland annat alltså dagens nyheter. Att eh, de intervjuade att henne och, och frågade henne hur tror du att eh, DIEN kommer se ut i framtiden? Och hon svarar att jag tror att det kommer bli mer eller det kommer bli mindre men längre artiklar. Och det är ju ganska intressant för att eh, jag menar, desto mer eller desto det verkar desto mer det säljer det. Det är ju lite grann så. Det ligger nog med kalla fakta att om, om man vill verkligen då verka seriös så gör man det riktigt flashigt och eh, gör en riktigt så kallad research från deras håll. Och sen så slänger man på då lite, lite, ja, ska man säga, läskig fakta och sen eh, lite så där och vinklar lite igen där. Och det kommer bli likadant då med idén att man då försöker eh, göra en flärsig artik artiklar och lite mer. Eh, djupgående research som inte alls är någon djupgående research alls för fem år, utan är mer bara utfyllnadsmaterial. Ungefär. Det ska bli intressant hur utvecklingen kommer att uh, ja, vart utvecklingen kanske ska jag säga kommer att gå i framtiden med medier. till ämne. Jag pratade om det här med Facebook förut och hon den här bruden som fick 64 000 likes för att de stå på det drån. Eh, och jag har märkt det här mer och mer med internet. Alltså så att med internet, man har ett mer större, större, större beroende av internet hela tiden runt omkring sig. Alla går runt med sina smartphones eh, på gatan och håller på och trycker och, och har sig och inne på Facebook och inne på Twitter och inne på massa eh, olika hemsidor. Och ibland när man då ska så att försöka ta oss vid personer som håller på med sin telefon som, som går zigzag så är det lite svårt. Så man får nästan du vet, börja planera 500 meter innan hur man ska eh, hantera situationen. Och det här ökar ju mer och mer och mer hela tiden. Liksom, Vart man än är så håller alltid folk på med telefoner. Och därför skulle jag ta upp lite grann det här med internetberoende. För det är något begrepp som jag forskar lite grann på och kommer in på igen då, Wikipedia. Jag skulle vilja läsa lite snabbt kring det här med internetberoende. För att det kan faktiskt vara en tankeställare till er alla där ute som håller på mycket med telefoner. Som håller på med internet konstant. Att man kanske borde fundera lite igen på: Vad är det egentligen som gör att jag måste hålla på med internet hela tiden? Att jag måste ha en sån här otrolig telefon som gör att jag måste. Alltså det skapar, ju ett, det skapar ju ett behov det här med smartphones. Det gör ju det, det skapar ju ett behov. Ett behov som vi inte hade innan men som har blivit ett behov idag. Och många skulle inte kunna leva ut som telefon. Tänk på nittalisterna som växer upp nu. Eller de som växer upp, föddes på 2000-talet. De är ju, ska man säga, in, in, in, integrerade med det här med telefoner redan från början. Så att, snart har man väl en iPhone när man föds. Som en, en grej man får av läkare ungefär när man kommer ur... Morsan. så här, här har du en iPhone lilla gubben så du för att nu, nu har du föds. Så att nu kan morsen hålla koll på dig genom en GPS här så. Alltså. Ni förstår vad jag menar. Och det här kommer öka och öka i tiden. Och därför skulle jag då vilja läsa upp det här med internetberoende från Wikipedia och nu kan även gå in och läsa om det här själva. Jag tycker i alla fall att det är ganska intressant. Jag står så här på Wikipedia! Internetberoende är ett begrepp som används av vissa forskare för att beteckna ett sjukligt överdrivet användande av internet. Det skulle i så fall vara en form av impulskontrollstörning. Begreppet är emellertid inte allmänt accepterat bland forskare. Det har kritiserats dels eftersom begreppet är missvisande, dels eftersom det än så länge bara finns preliminär data som, stöder, som stödjer att detta är en verklig beroendeproblematik. Begreppet Internet Addiction Disorder, eller IAD, lanserades i början av 1995 som en ny störning av psykiatriken Ivan Goldberg. Goldbergs publicering visade sig dock vara en bluff avsedd som en parodi på samhällets fascination av beroende från kallande beteenden. Trots detta spreds nyheten snabbt om denna nya sjukdom bland internetanvändare. Fast i IAD ursprungligen varit ett skämt, har vissa forskare fortsatt att använda begreppet och insisterat på att det är ett verkligt beroende tillstånd med stöd av preliminära forskningsresultat. De förklarar tillståndet med att hjärnans dop dopaminbaserade belöningssystem skapar ett beroende av känslokickar, bekräftelse och mera och ger ett upphov till liknande tvångsmässiga beteenden som kemiskt beroende. Den Beroende kan få humörsvängningar och snedriven tidsuppfattning och missköter ofta nattsöm, studier, arbete, familj, sociala relationer och ekonomi. Personen flyr in i beroendet vid minsta motgång och ångest från kallande händelse. Beroende förhindrar personen att leva det liv han eller hon egentligen vill leva och kan drabba närstående på många sätt. Och sen så anhängare då, det står det vidare här. Anhängare delar ofta upp I AD i olika undergrupper så som följande. Jag tänker läsa de här. Eh, pornografiberoende, dataspelsberoende, beroende av e-handel, spelberoende av hazardspel så som onlinepoker, internetkasino och aktiehandel via internet. Samt då beroende av social interaktion via nätet som chatt, e-post, SMS, smsande, diskussionsforum. Sociala nätverk, bloggande, Wikipedia, publicering, <laughs> med mera. I alla fall, jag tycker att eh, ni ska gå in och läsa om det här för det är ganska intressant. Även om det inte är officiellt eh, baserat ännu så kan man nästan se den här utvecklingen på ett sätt. Och jag förstår ju samtidigt att utvecklingen måste ju gå framåt. Man kan inte gå tillbaka till stenåldern och sen... Hoppas på att vi ska leva gott i alla våra dagar. Det är klart att utvecklingen går framåt och det är bra att vi har en konstant utveckling. Men samtidigt så märker man då att det sociala beteendet förändras med tiden. Eftersom att vårt beroende eller vårt beteendemönster ska jag säga, blir förändrat eftersom vi inte har samma interaktion mellan människor längre. Och därför tror jag samtidigt, även fast vi har den här utvecklingen av smartphones, datorer konstant och användningen ökar. Så tror jag det är ändå viktigt att pressa på och säga att det är viktigt att vi har en ändå, ska man säga, social interaktion mellan människor på riktigt. Att vi träffas och kan se varandra i ögonen på ett sätt. Och jag tror det är viktigt för människan, men det är upp till var och en. Och ni får gärna kommentera på det också om ni känner för det. Eh, vad är en åsikt där? Som sagt, jag är inte emot utvecklingen av smartphones, jag är däremot mot utvecklingen av människans beteendemönster. I och med att eh, många är så extremt inne i det här med att konstant hålla på med telefoner att det blir som ett beroende. Och då kan man ju då också gå in på ett djupare plan och tänka efter då liksom att hur, hur blir det här då för människan om låt oss säga 50 år? Kommer någon till slut då att kontrollera hela marknaden av mobiltelefoner? Vad kommer det innebära? Och vem kontrollerar eh, de som kontrollerar? Om man säger. Så vem kontrollerar övervakarna? Så att, eh, det finns många frågor att ställa sig kring det här. Jag tycker det är interessant, ett intressant ämne ändå. Det här med internetberoende. Och sen som många vet, så är det ju snart val i USA, det närmar sig med stormsteg och det är ju då eh, en fight här nu mellan republikanerna och eh, demokraterna. Och då kan vi fråga sig vem vinner, och sen kan man också fråga sig vem bryr sig, för det är ändå samma skit i slutändan. Det kommer inte bli så stor skillnad. Eh, det handlar ju mer bara om eh, vilken typ av investering. Vilka investerare det är? Alltså, egentligen så borde det nästan vara så att. När representanterna går upp på scen och har en debatt så borde de ha en kavaj med alla sådana här De borde ha såna här olika tygmärken och olika såna här badges på sig där det står vilka sponsorer de har bakom sig och sen kan man göra en bedömning därefter om vem man bör rösta på faktiskt för det är ju egentligen det det handlar om vilka sponsorer har de och därifrån kan man också dra slutsatsen var kommer de dra sitt sin mandatperiod någonstans Egentligen, vad kommer de genomföra under sin mandattid? När de sitter vid makten. Och det är frågan då. Kommer Obama sitta kvar eller inte? Kommer Mitt Romney ta makten? Vad kommer hända? Men som sagt, det är ändå samma skrotokon. Det är alltid de i bakgrunden som styr och ställer. Och ja, våra kära politiker är ju som vanligt då bara marionettdockor. Så det spelar egentligen ingen större roll. Men... Vi får lade se hur det blir och må bästa man vinna. Inte för att det kommer ske så stor förändring, det är likadant i Sverige också. För här har vi val år 2014. Och då kan vi fråga sig vem kommer vinna då och vem ska man rösta på? Eh, och blir det egentligen någon skillnad? Det som stör mig mest med val egentligen det är att helt plötsligt så vaknar politikerna till och alla kommunalpolitiker och alla eh, olika luffar som vi har inom politiken våknar till liv och nu ska vi helt plötsligt göra nytta för att nu ska vi be omrösta så att vi kan tjäna vår överdrivna lön och våra, våra härliga vad heter det, tillägg i pensionen och så vidare. Fantastiskt så att vi slipper göra ett smack i princip och bara sitta hem och lata oss och ta några enkla beslut. Det är så otroligt mycket pengar vi lägger ner på överdrivet mycket politiker vi har i det här landet otroligt mycket pengar. Um, så att, ja, det, jag, jag tycker det är extremt extremt uh, störande i alla fall att så fort det ska bli val, då vaknar det till liv och då är det plötsligt viktigt att synas och då är det plötsligt viktigt att vara ett med människorna där ute och vara uh, och uh, ja, liksom slänga upp sig själv och med reklam och och ha sig. Jag tycker det där borde vara en självklarhet konstant, alltså att man hela tiden lägger ner hundra i sitt arbete istället för att göra något halvhjärtat arbete och sen gå hem och bara liksom bli extremt dekadent, precis som en vanlig svensk som eller inte bryr sig om politiken för fem år. Utan det är ju deras jobb att bry sig om politiken, det är det vi betalar dem för. Ingenting annat. Här har ni kanske, vi betalar er, gör er förbannade arbete som politiker. Det är därför vi pröjsar er. Så att vi ska kunna göra vårt arbete och betala skatt och eh, leva våra liv. Eh, och däremot, ska man också kanske tillägga att det är viktigt att eh, även vanliga svenskons aktiverar sig och håller igång eh, som hjärnan för politik. För annars kommer vi missa en hel del intressanta punkter som kommer passera oss helt omedvetet. Och det är ju inte så extremt bra om vi säger så. Och det är ännu mer obehagligare när politiker själva sitter helt omedvetet och gör ingenting åt beslut som är helt vajsing. Så att... Eh... Vi får se vad som händer år 2014 om sossarna kommer att eh, ta över eller om eller sossarna, ska säga, kanske oppositionen, kommer att ta över eller om eh, alliansen sitter kvar. Eh, det är ändå samma skrot och också. Så vad spelar det för roll? Eh, men eh, ja, vi får väl se. Eh, får väl ändå ge en liten eloge till Anders Borg för att han har gjort ett extremt bra jobb med Sveriges ekonomi. Faktiskt. Under den här krisen. Och sen kommer nog säkert någon att tillägga att ja, men det är förebyggande arbete bla, bla, bla. ja, nej nu pratar vi alltså i nuläget här här och nu, år 2012 jag vill ändå påstå att det var ett bra arbete, det var bra gjort och det ska man ju ha en eloge för när man gör någonting bra det ska inte bara vara negativa saker även fast eh, vi egentligen borde fundera på att se eh, att försöka se de fundamentala felen istället för att hela tiden försöka rätta till konsekvenserna av det som sker. Så att, det blir ju ganska intressant. Att se hur det här artar sig. Men i alla fall. Val i USA snart. Häng med i matchen. Se vad som händer. Ändå det är samma situation. Ändå intressant att se vad det leder till. Och intressant även. Notera vad politikerna säger. Alltså vad deras agenda är. Nu så får vi se om de kommer följa upp det här. Under åren de sitter. Det är en ganska intressant eh, utveckling för det brukar aldrig bli som de säger. Snarare tvärtom. Nu då, nu ska vi gå in på ett eh, annat ämne. Och det är, jag ska läsa lite grann ur Brottsförebyggande rådets rapport från 2012. En rapport två, som heter 2012, rapport 2012, kolon 8. Och eh, där pratar man då om eh, hatbrott bland annat. Och jag skulle läsa lite grann om deras definitioner på hatbrott i den här... Rapporten, för det är en ganska intressant utveckling inom det här. Och då står det Hatbrott 2011 står det. Och då står det statistik över polisenmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. Och då ska vi hoppa till sidan 12 här i den här rapporten. Ska vi se om vi lyckas med det. Eh, och då, då, då. vi kan se här. Och då står det så här då. Om vi kan se. Teoretiska begrepp står det här. Och sen så hoppar man ner lite grann till... Definitionen av hatbrott förändrades 2008 står den här rapporten. Och det här ska vara lite... För här är, jag läste igenom rapporten lite. Jag vet inte varför jag kom in på det här. Men, eh, vi säger så här att definitionen har blivit mer luddig som hatbrott. Alltså det intressanta är att åker du fast för hatbrott i det här landet så blir du mer straffad än en våldtäktsman. Vilket är för mig helt... Alltså jag blir så frustrerad över hur kan en våldtäktsman som har förstört en annan människas liv mentalt och även till viss del fysiskt få lägre straff än en som gör ett hatbrott. Ett hatbrott. Alltså vi, ska läsa nu. vi ska läsa nu här. För definitionen om hatbrott förändrades 2008. Nu ska vi läsa. Vad är det? Vad som är är, vad som är ett typiskt hatbrott påverkas av hur hatbrottet som begreppet definieras och konstrueras. Definitionen utgår enbart från motivet till brottet som hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund, religiös, tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck oavsett vilka grupper som kan utsättas för brottan. År 2008 förändrade bro, alltså Brottsförbyggande rådet då, definitionen av vem som kan utsättas för och vara gärningsperson vid ett hatbrott till att inkludera flera, fler grupper. Sedan dess kan även personer utsättas som represent representerar gruppen eller frågor som berör hatbrott, exempelvis journalister eller politiker. Detta överensstämmer med, överensstämmer med hur lagstiftningen på området straffskärpningsregeln i brottsbalken är utformad straffskärpningsregeln aktualiseras oftast vid brott som riktas mot minoritetsgrupper, men den kan lika väl tillämpa exempelvis om personer angrips för att de är av svensk härkomst. Och nu ska vi också gå in på en grej. Svensk härkomst, så kan man ju inte skriva. Det finns ingenting som är svenskt, eller hur var det här? Finns det något som är svenskt egentligen? Ja, den här frågan återkommer till och från. Den här stunden säger man att nej, det finns ingenting som är svenskt. Det är bara ett ord för någonting helt plötsligt. Då ska man sätta en stämpel på en svensk härkomst. Ja, i alla fall. Intressant, intressant. Eh, då står det så här och då, Att anmäla ett hatbrott eller inte. Varje dag begås hatbrott som aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Eh, benägenheten att anmäla ett hatbrott kan påverkas av ett flertal faktorer. Exempelvis. Att den utsatte... Utsatte själv inte definierar en händelse som hatbrott eller som brottslig. Att en utsatt känner skam eller inte vill erkänna utsatthet. Rädsla för eventuella repressalier från gärningspersoner. Rädsla för sekundär viktimisering efter själva då brottstillfället inom rättsväsendet genom att exempelvis inte bli tagen på allvar eller bli trodd. En känsla av att även om man anmäler ett brott så leder det inte till något resultat. För homofobiska och eh, bifobiska hatbrott kan det vidare handla om att den utsatte inte är öppen med sin sexuella läggning och inte har berättat om detta för någon i sin omgivning. Vid främlingsfientliga slash rasistiska hatbrott kan det finnas rädsla för att bli identifierad som en papperslös flykting och bli förpassad ur landet. Dessutom kan ett problem vara att det inom rättsväsendet inte finns tillräckligt med kunskap och resurser för att hantera språkskillnader. Brå publicerade år 2008 en rapport om diskriminering i rättsprocessen och missgynnande av, missgynnande av personer med utländsk bakgrund. Resultaten visar att inom rättsväsendets samtliga led finns generaliserande föreställningar om eh, minoritetsgrupper. Det leder till att personer med utländsk bakgrund inte alltid får samma behandling som personer med svensk bakgrund i en liknande situation. Och då är frågan, här, hur ofta blir svenskar utsatta för hatbrott från minoritetsgrupper? Fan! <laughs> Har det någonsin, fråga, det har kanske hänt fem, max, max, max, max ah, inte ens fem gånger, kanske två gånger, en gång, att en svensk har vunnit lagakraft när man blivit utsatt för hatbrott mot någon från utländsk bakgrund. Jag bara säger att det är så luddigt det här, det de skriver. Vi fortsätter läsa nu. Eh, nu ska vi se, vad var det jag sa? Eh, föreställningar, det leder vi bababam med svensk bakgrund liten situation just det. Aktörer från rättsväsendet som deltog i Brås studie gav exempel på att vissa minoritetsgrupper kan missgynnas mer än andra. Särskilt utsatta för stereotypa, förest stereotypa föreställningar inom rättsväsendet är romer, östeuropeer, muslimska grupper och svarta personer. En person som väljer att inte anmäla kan således ha blivit illa bemött av rättsväsendets aktörer vid tidigare tillfällen. Antingen i Sverige eller i sitt tidigare hemland. Dessa faktorer kan givetvis påverka hur stor andel av den faktiska halvbrottsligheten som anmäls till rättsväsendet. Och ja, vad, vad ska man säga? Vad, vad finns det att tillägga? Kära lyssnare, vad finns det att tillägga i det här? Oh, jag kan tillägga en massa grejer. Men det är ju, alltså, hela den här Brå-grejen, alltså, Brottsförbyggande rådets rapport, den skrämmer mig något så otroligt. För att definitionen är så pass luddig. Så pass luddig. Och någonstans så missar man att ta med viktiga aspekter i det här. Om att det faktiskt är många, många, många, många svenskar som blir utsatta för hatbrott konstant, om vi ska gå på Brås definition. Konstant i invandratäta områden där det bor svenska konstant så blir folk utsatta för då hatbrott det är alltså en omvänd rasism i det här landet där man som som då brå vill uttala det, svensk med svensk bakgrund då kommer gående och kan helt klart bli utsatt bara för att du är svensk Det är för mig helt otroligt. Helt otroligt. Och sen svensk bakgrund, det kan ju för sig... Eller svensk ursprung, det kan ju tolkas så som helst. Eh, jag menar, ens ha diskussion om det finns svensk eller inte. Det är ju larvet, det är klart som fan att det finns något som heter svenskar. Liksom, ja, jag tänker inte gå in på den här diskussionen i alla fall. Den är alldeles för uh, utsatad. Men påpekar det att det är... Många, många, många många svenskar som blir utsatta för hatbrott varje dag. Bara för att de också är svenskar. Men det är ingen som tror på dem, eller hur? Det är ingen som tror på dem. Om jag går in på en polisstation och säger att Hej, jag har blivit utsatt för ett hatbrott av ett eh, gäng från Somalia. Jag skulle vilja anmäla det här. Jaha. Nej, men det, så kan det inte vara. För du, du är svensk. Så att du måste ju ha kränkt dem. Därför tänker vi inte in dig i häktet nu. Eller hur? Och det är samma sak där. Kan då en... En somalie åka, i... åka fast för hatbrott mot en svensk? Eller kan... Ja, det kan han ju säkert inte. Och då kan man fråga sig, kan en somalie åka fast för hatbrott mot en annan somalie? Tveksamt, hur kan det vara ett hatbrott om man då själv är av samma etniska ursprung. Det är samma sak om en snubbe då som är, vad ska man säga, influerad av eh, liksom den här ja, månkkulturen, en svensk snubbe då som influerar månkkulturen och, och hänger mycket med med folk med invandrare och som känner sig mer liksom invandrare om man säger, än en svensk. Och om han då med sitt svenska ursprung hoppar på en annan svensk kan det då tolkas som ett hatbrott? Intressant fråga. Jag har faktiskt inte tänkt på det förrän jag börjar spela in det här nu, bara så här spontant. Men som sagt, hela den här rapporten är så extremt missvisande. Jag tror vi borde lägga till i den här rapporten när de skrev att ja, de eh, grupper som eh, framförallt blir för att de inte blir betrodda är romer, somalier och det var någonting mer där. Eller romer, östeuropeer. Ska vi se, vad var det mer då? Det var romer, östeuropeer, muslimska grupper och svarta personer. Och då kan man även lägga till svenska personer. Vi har väldigt, väldigt svårt att se eh, att eh, man ens som svensk skulle anmäla ett hatbrott för man förstår inte definitionen av hatbrott som svensk. Man kan inte tro att det är sant att man ska bli utsatt för hatbrott för att man är när man är i sitt eget land. Det är ju helt verklighetsfrämmande. Ja. jag vill i alla fall läsa upp den här rapporten innan jag avslutar det här avsnittet av dold fakta. Som sagt tack för att ni fortsätter att, eller som sagt men tack för att ni fortsätter att lyssna på Dold Fakta. Det är väldigt kul att ni, att ni vill komma tillbaka i alla fall och eh, lyssna på det här igen. Och till er som är nya lyssnare, kul att ni vill lyssna. Jag hoppas att ni gillar det här programmet. Eh, nu då, i framtiden så vet jag inte exakt när nästa avsnitt kommer att komma upp. Eh, det kan ta en månad, det kan ta två veckor, det vet jag inte helt hundra på hur det blir. Ni har i alla fall, som jag sa tidigare i programmet, två program som ni är gruppen nu som ni kan lyssna på. Skulle det vara så att ni känner en hemsk panik, att ni sitter i ett hörn och i fosterställning och gungar fram och tillbaka och verkligen hoppas att de gamla avsnitten dyker upp igen så får ni väl hojta till. Men som jag känner just nu så har jag inte tid och jag känner ingen lust. Ingen vilja att lägga upp alla de där avsnitten igen. Och hålla på att klippa och klistra med länkfiler och, och ha mig. Nej, det känner jag inte alls för. Utan, men känner ni behovet av det så hojta till till mig så, så får jag fixa det. Helt enkelt. Så då, kära lyssnare. Då får jag önska er eh, samtliga lycka och eh, välgång på färg. Så hörs Hej då.